Учора вийшов з в'язниці, а нині честь тобі і хвала. Ніхто не посміє стати на перешкоді. Досягай всього, чого спроможешся, всього, чого навчили пахани, і тими самими методами. Досягай, вчи інших, тягни у своє болото, бо тільки там тепер крутяться грошики. Як жити, як боронити себе у цьому криміналізованому світі звичайній слабкій жінці – якщо навіть йому, сильному, мудрому, мужньому, інколи стає моторошно. Все перевернулося з ніг на голову, все змішалося. Всі визначення понять змінені, причому згори, офіційно. Вчора ти – в'язень з ганебною навіть для бандита статею, а нині – прем'єр-міністр, губернатор, мер міста, керівник підприємства. Таке і в жахливому сні не на насниться. «Врятуй, Господи, країну, в якій таке куїться!» Та, на Бога сподівайся, а рятувати Валю доведеться йому. Тільки повний ідіот може думати, що міліція ні сном, ні духом не відає про те, що ці бандитські груповання існують і функціонують собі на вигоду, людям на страх. Певна річ, виявити їх не так просто – але на те вони професіонали, на те їх вчили в університетах і школах міліції, щоб усі ці гусі сиділи тихо і галготіти не сміли. А тільки ступлять, зайвий крок червоними перетинчастими лапами за ворота птахофабрики, тільки посміють відкрити свого пташиного дзьоба до законослухняного громадянина, як тут тобі пташечко і смерть. Випатраємо. обкладемо чорносливом і в духовку. Будьте ласкаві. А скільки смажити, прокурор скаже. На те й створено воно. Оте шосте управління. На те вони борються з організованою злочинністю, щоб банди не сміли отруювати повітря в місті. Віталій зітхнув, згадуючи. Коштувало великих зусиль на навіть крові виявити злочинну сітку, що плутала місто. Ще минулого місяця підготували операцію, щоб затримати всю цю бандоту. Та з Києва перелунав наказ – не зачіпати, відставити. Вони і Журавським готові були тоді погони покласти, подати у відставку до чортової матері. Гори на вогнемо така робота. Не спиш ночами, викладаєшся, вираховуєш, людей кладеш – а тільки підступив до самої суті дзвінок. Відбій, хлопці, не клопочиться, попрацювали спасибі. Ох, і погомоніли вони тоді між собою. Ох, і попроклинали і службу, і начальство, і телефони з дзвіночками. Та заспокоїлись. Випили горілки. Власне, не горілки, горівочки, вуйкової, особливої, такої, що не лише печінку голову чистить. Погомоніли по-чоловічому. Мовляв, підемо з органів ми з тобою, мудрі, чесні, непідкупні хлопці. А кого пришлють? Своїх. Пришлють, поставлять, посадять у наших кабінетах, щоб керували. Своїх, слухняних, отих, що за дзвіночком працюють, а не за кодексом. Є у цього гуся десь нагорі якась серйозна підтримка. Хтось його дуже пильнує, береже. Комусь він служить, комусь потрібен. Не дають його ані вкусити, ані подряпати. А здається, дрібнота. Як же ця дрібнота втягнула в свою банду Дмитра? Сам гусак додумався, чи хтось, оцей особливий хтось, що пильнує і береже, керує та спрямовує поради. Дістатися б до того, хтося. От з ним би Віталій погомонів по-своєму. А зараз треба думати, як повести справу так, щоб за злочин відповідала не жертва, а винуватець. Валя майже заспокоїлась. Безсонна ніч і пережитий біль давалися в знаки. Та й робота анестезіолога також не звелась на нівець. Вона дихала все спокійніше і навіть очі потроху злипались у суперечволі, яка з усіх сил опиралася сном. Руки суворого, сухого, небагатослівного чоловіка, мабуть, продукували якусь особливу, заспокійливу субстанцію. Він задумано дивився кудись повз Валентину,